כשמיר חזק מצור נתתי מצעך, לא תירא אותם ולא תחת מפניהם, כי בתמרי המה. ויאמר אליי, בן אדם, את כל דבריי אשר אדבר אליך, קח בלבבך ובאוזניך שמע. ולך בו אל הגולה, אל בני ודיברת עליהם,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 Quan Vehe had yeحdal ki bemerri hemma.